Dolgoznom kell, és elfoglaltnak lennem. A fürdőbe ruhanok és veszek egy gyors zuhanyt. Majdnem tizenegy, amikor a felöltözök, egy farmerba, fekete tobba és edzőcipőbe. A hajam is majdnem száraz. Ma brilliáns leszek. Csak egyik szememre tettem szempillaspirált, de megoldottam. Mindig csak ez számít. És az okném sem párban van, de senki nem fogja tudni, kivéve a kurvaként, ha jönne már végre.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 Igaz, sóhajtok. Nézz, Andrew, ez az, amit teszek, és kén biztonságban tart kettőnket. Az egyik ő éppen itt alszik a padlón. Mi a poklot csináltál vele? Kejfel, J., menj az ágyba! Kiáltok oda, és aztán Andrew-nak. Megvertem. Megérdemelte. Aztán mondtam neki, hogy aludjon a nappalim padlóján. Témát váltok. Ami titeket három kis összeesküvőt illet,